Він знову озвався, майже з погрозою. Мати щастя означає відмовитися від нього. Все минає. Ти хочеш побачити, як ця зоря ніч розтане в буденності. Чи стане вона сходинкою до абсолютного блаженства? Тоді відмовся від неї. Не розмінюй її на дрібниці. Спогад – це все. Лише прощання прекрасне. Так застерігав суворий голос. Моє серце противилося цьому, але мовчало. Бо це була правда. Тепер мою мрію осявало світло нещодавного дня. І даремно я намагався заплющити очі. І все ж я ще раз відкинувся на подушку. Пригорнув до себе покірне тіло. Забув про прощання і про все на світі і цілував пурпурні вуста і білу грудь, потилицю, плечі і золоті очі. Потім я тихо і швидко підвівся. Порт'єра прошелестіла легке клацання. Коли я знову увійшов, то побачив, що моя кохана стоїть біля вікна. На ній була біла сукня із золотистим кантом. Побачивши цю вроду, ці шляхетні лінії, цей чистий, мрійливий профіль на тлі синього зоряного неба мною знову опанувало бажання зберегти все це навіки. Не розлучатися, залишитися тут назавжди. Та тоді в мені знову звався голос застереження. Не захоплюйся ілюзією. Бути людиною означає покидати. Так, як ти любиш її зараз – ти більше ніколи не зможеш її любити. Ти хочеш побачити, як помре ваше кохання. Любов, що стала зоряною миттю, незабаром обернеться тугою. А якщо ти попрощайся з нею зараз, вона назавжди залишиться твоїм єдиним коханням. Тоді я зціпив зуби і підійшов до своєї коханої. Вона довго дивилася на мене і сказала дивовижним голосом, Своєю красою, схожим на вечірнє сонце на матовому золоті. Ти вже йдеш, коханий? Що ніч, життя холодне і самотнє. І я стиснув губи і змовчав. Вона знову глянула на мене. Ти не повернешся. вигукнула вона різко і схопила мене за руку. Ні, чітко відповів я. Ні, бо. «Бо я тебе кохаю». «Бо ти мене кохаєш», – повторила вона впівголоса з цілком відсутнім виразом обличчя. Я пригорнув її голову до своїх грудей і погладив холодну руку. Деякий час вона мовчки дивилася в одну точку. Раптом вивільнивши руку, вона довго, загадково подивилася мені просто в очі. Потім повільно промовила. Так, усе добре. І додала зовсім тихо і ніжно. Бо я кохаю тебе. Її погляд опалював мене. Наші вуста повільно зблизилися у поцілунку, нескінченно довгому, болісно солодкому, що змусив забути про все на світі. Нарешті я підняв голову. А тепер благослови мене, сказав я і опустився навколішки. Сріблясте сяйво місяця розлило по кімнаті мовчання. Я заплющив очі, злунало дивовижне слово. Коли світ, туга чи твоє я, набриднуть тобі, хай спогад про цю ніч подарує мир і спокій. Хай він стане тобі домом. Домом, повторила вона розгублено. Домом. Тепер її голос був майже нечутний. Потім, нахилившись, вона поцілувала мене в чоло і очі. І я відчув, що на моєму шляху більше не буде того болю і тієї омани, що переслідувала мене раніше. Вільний я підвів голову і вийшов. Блиск сходів, клацання замка, мерехтіння підвісної лампи, прохолодне нічне повітря, навколо білого силуета темна-синява. Я взяв її за руку і нахилився над нею, але потім підняв край сукні і поцілував його. Тоді вона мовчки підставила мені в уста. Я ще раз побачив золоті очі і пішов. У ці останні нічні години мені спало на думку, осліпити себе, щоб більше нічого не бачити, щоб вічно внутрішнім зором споглядати лише ці золоті очі. Я озорнувся, хотів помчати назад і закричати. Ні, ні, я не залишу тебе. І все ж я цього не зробив, а пішов далі своєю дорогою. День за днем, ніч за нічю, як усі. Але вечорами, коли зоря на ніч ставала сріблясто синьою, я сідав до рояля і грав місячну сонату. І тоді я був цілком спокійний, а моє серце переповнювалося щастям. Усе-таки те, що я зробив, було правильно. Так я можу кохати її вічно. Так вона – володарка мого життя. Хто знає, що було б, якби я не пішов. Знову і знову під звуки сріблястого дощу з тріолей, я відчуваю, як вона підходить до мене і звільняє мене від страждань і турбот. Я знову чую її голос, що нагадує матове золото, всипане трояндами. Ходімо додому. А коли стає зовсім темно, я граю солодкий-солодкий ноктюрн. Фа дієс мажор. Шопена. Текст читав Ярослав Макейв.